L'esport del dia.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 Bona tarda, benvinguts tots i totes. Avui és dimarts, dia 4 de novembre. Què tal? Com esteu? Nosaltres, un dia més, un dimarts més, som al vostre costat per parlar-vos de l'esport de la nostra ciutat. I com cada dimarts, com és habitual, dediquem els nostres minuts a parlar del món del bàsquet. En parlem per referir-nos a la passada jornada de competició. Us explicarem com estan les coses pels nois d'Alex Coma, que realment doncs, tenen problemes. I també parlarem dels equips de bàsquet femení i del a l'escola Sant Gervasi de la nostra ciutat. Així doncs, un programa que, com sempre, dediquem al món del bàsquet i començarem parlant d'aquest recanvis Gaudí Mollet que va tornar a perdre aquesta passada jornada. De totes aquestes qüestions i també d'altres temes perquè ens referirem a altres esports d'aquí de la nostra ciutat, en parlem avui aquí, Esports al Dia. Així que ja ho sabeu, si no us en voleu perdre ni un sol detall i voleu estar molt ben informats, seguiu amb nosaltres perquè en un tres i no res ens encetem al nostre programa. Yeah. Començatem el programa d'avui parlant del món del bàsquet. Ja en parlem per explicar-vos que les coses pels recanvis Gaudí Mollet doncs, no estan gens bé. I és que els de Mollet no van saber abturar a Toni Vicenç i van perdre a casa amb el Sabadell. El recanvis Gaudí Mollet va tornar a ensopagar d'aquesta manera a casa i continua sense saber què és guanyat davant la seva afició. I també en aquesta categoria de Lliga EVA on només ha guanyat un partit. Aquesta vegada va ser la Unió Bàsquet-Sabadell un dels màxims favorits per a l'ascens de categoria. En aquest partit el resultat va ser de 81 a 87. Àlex Coma va optar per un 5 inicial inèdit amb paredes de base i arenes d'escorta i el Sabadell va sortir amb l'equip de gala. L'ensopiment inicial del Mollet, combinat amb l'intensitat dels de Sabadell, van conduir a un parcial de 13 22 al final del primer quart que posava coll amunt al partit. El Mollet va recuperar el segon quart de la mà de Dam i Vinyalonga, però el Sabadell va ampliar un xic més el seu avantatge en arribar al descans amb un 35 a 48. La millora a es va confirmar durant el tercer quart, el millor del partit, aixugant el desavantatge fins al punt d'empatar a 60 abans de l'inici del darrer període. Però aquí, novament, el Sabadell va dominar el capítol ofensiu, descuidava el defensiu, amb un Toni Vicenç Estelà imparable per a la defensa Molletana, que va acabar el partit amb 30 punts i 12 rebots. Alberto Ferrer, 4 de 4 en triples ...i Roger Dam, 4 de 8 en triples, i un total de 22 punts... ...van ser els millors dels àlex Coma. Amb aquest resultat, doncs, el Mollet continua... ...amb les coses complicades en aquesta categoria nova... ...que han encertat aquest any i que, doncs, pel moment... Eh, ...no està acabant de sortir del tot bé els nois àlex Coma. I és que una jornada més, els de la nostra ciutat es troben... ...en la part baixa de la taula classificatòria. Actualment ocupen la catorzena posició, i acumulen 8 punts. Això sí, estan empatats amb d'altres conjunts, com per exemple el Baix i el Viladecans. Veurem què és el que passa en el seu proper partit, però necessiten sort i les coses es compliquen pels de la nostra ciutat. I seguim amb bàsquet, però ara passem a parlar d'un altre equip de bàsquet de la nostra ciutat. Ens referim als nois de l'equip escolar de Mollet del Vallès, els de l'escola Sant Gervasi, i en parlem per explicar-vos doncs, el mateix com estan les coses aquesta jornada per a aquests eh, nois d'aquest equip de la nostra ciutat. El Sant Gervasi aquesta setmana va jugar un partit eh, corresponent a aquesta jornada contra el Sal B Club de Bàsquet. El resultat d'aquest partit va ser de 82 a 67, és a dir, una victòria per als de Mollet del Vallès. Actualment, el Sant Gervasi, amb aquest resultat, ocupa l'onzena plaça i acumula un total de nou punts en el seu conjunt de partits jugats. Pel moment dels partits que ha jugat, que han estat set, com dèiem, n'ha doncs, guanyat dos i n'ha perdut 5 De totes formes, amb aquest resultat, doncs, en aquesta onzena posició, el Sant Gervasi no tem i es troba en la part mitja, això sí, baixa, de la taula classificatòria, però almenys doncs, comença a escala posicions, un, un tret eh, doncs, positiu, tenint en compte que en les darreres jornades i des de que va començar la competició, doncs, les coses no han acabat de dalt, tot bé tampoc per l'equip escolar de la nostra ciutat. Veurem què és el que fan els de Mollet en el seu proper partit, però esperem que doncs, continuïn amb aquesta bona ratxa que han començat en aquest partit contra el Salvé, que, com dèiem, doncs, és un equip contra el que van guanyar per 82 a 67. Això sí, hem de dir que el Salvé és l'equip que ocupa la darrera posició estiu en aquest grup 1 de segona catalana. I continuem el programa, continuem per això parlant de bàsquet i ens referim al bàsquet femení de la nostra ciutat. Parlem d'aquest grup 1 de segona categoria femenina i us expliquem com estan les coses per les noies del Franque Club de Bàsquet Mollet i també per les noies de l'equip escolar de la nostra ciutat. En aquesta darrera jornada, les del Franque Club de Bàsquet Mollet es van veure les cares en l'escola Sant Gervasi, un partit molt emocionant i és que va acabar amb un resultat molt ajustat de 64 a 63 a favor de les del Franque Club de Bàsquet Mollet. Tot indicava que possiblement aquesta vegada les del Sant Gervasi se'n doncs, sortirien prou bé d'aquesta trobada amb les noies del Club de Bàsquet Molletà, però finalment doncs, el partit va ser a favor de les del Franque i l'escola Sant Gervasi va perdre per només un punt. Ara mateix, amb aquest resultat, les noies del Franque Club de Bàsquet es posen per davant en la taula classificatòria i es troben en la part mitja d'aquesta taula classificatòria, completament es troben ocupant la novena posició. Ara mateix eh, porten sis partits jugats i d'aquests partits n'han doncs, guanyat tres i n'han perdut tres. Els punts que porten acumulats, les noies del Franque Club de Bàsquet Mollet, són nou punts. Pel que fa a les noies de l'Escola Sant Gervasi, també porten nou punts acumulats i també han jugat sis partits, en els que els resultats que han obtingut també han estat tres victòries i tres derrotes. En aquest sentit, les de l'Escola Sant Gervasi es troben dos posicions per sota... de la de les del Franque Club de Bàsquet Mollet, és a dir, ocupen la onzena plaça. Això sí, es troben empatades a punts amb diversos equips, com són el Vall de Mia, el Franque Club de Bàsquet, o, per exemple, el Club de Bàsquet Parets. Així doncs, aquest cap de setmana passat, es va poder veure un partit molt emocionant aquí Mollet del Vallès, un partit que va acabar amb un resultat ajustat i que ens deixa les noies del Franque i les de l'escola Sant Gervasi a la part mitja de la taula classificatòria. i deixem de davant del bàsquet i passem a parlar d'una altra qüestió en aquests darrers minuts del nostre programa i ens referim a altres temes. Parlem de tennis taula, i us expliquem que en la passada jornada corresponent a aquest dissabte i aquest diumenge, aquesta primer cap de setmana de novembre, en la categoria preferent, el tennis taula Mollet de Mollet Auto jugava contra el Club Tennis Taula Ateneu. El resultat d'aquest partit va ser de 4-0. En primera regional, el Club de tennis tenis taula Mollet Auto, jugava contra el tenis taula La Passió d'Esparreguera. En aquest cas, el resultat va ser de 4 0, favorable als de La Passió d'Esparreguera. En segona regional i en tercera regional, els resultats tampoc van ser gaire positius. El club tenis Mollet Auto va jugar contra l'universitària Arbitrium A en segona regional i va obtenir un resultat de 0 a 4. Mentre que a tercera regional, el Tenistaula taula Mollet Auto també es va enfrontar a l'universitària Arbitrium i el resultat va ser el mateix, de 0 a 4. El proper dissabte, 8 de novembre, es celebrarà el tercer torneig de tenis taula patrocinat per Opel Mollet Auto, amb la presentació del seu nou model Opel Vectre com a estandard d'aquesta competició. Aquest torneig, en principi, comptarà amb quatre categories. Individuals no federats, categoria Open fins a 12 anys i categoria Open de 13 a 13-16 anys. La inscripció és gratuïta i doncs aquest torneig està patrocinat per Mollet Auto. Per conèixer més detalls, demà tindrem amb nosaltres en el nostre programa el responsable de Mollet Auto, que ens explicarà doncs, una mica quin és l'objectiu d'aquest torneig, què és el que s'hi pot veure i què s'ha de fer per poder participar-hi. Així que ja ho sabeu, si voleu participar, si voleu saber més dades sobre aquest uh, torneig de Mollet Auto de Tenis Taula, doncs demà seguiu el nostre programa, que en parlarem d'aquesta qüestió i d'altres temes. Doncs fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dimarts. Recordeu, tornarem a ser amb tots vosaltres demà dimecres parlant d'aquest tema del tenis taula, com us dèiem. Així que ja ho sabeu, si voleu més informació sobre aquests temes i d'altres, demà tornem a seguir a dos quarts a Ràdio Mollet del Vallès. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà. Esports del dia.